Було близько восьмої. Здається, я просто стояв посеред кухні і усоти розтирав пальці, переконуючи себе, що все мене. Хоча насправді того ранку рукавичка на кисті стала відчутно довше. Тепер вона рівним шаром покривала все зап'ястя. Віра сиділа, уткнувшись носом у чашку. Ми майже не розмовляли другий день. Теревеніло радіо. Я навіть пам'ятаю, що того ранку Дикторка зачитувала прогноз позаштатних ситуацій і обіцяла якісь там смішні частки відсотка з розрахунку на жителя колонії. І тут пролунали постріли. Настільки несподівано, що я не повірив своїм вухам. Я завмер прислухаючись. Тиша. Навіть устиг подумати, що сталося. Аж ось знову. Звук був упізнаваний і чіткий. Постріл, і відразу другий, і знову постріл, і відразу ще один, ще, ще. Тепер рані найменших сумнівів стріляють і дуже близько. І зовсім не на стрільби, ще до якого добрий кілометр, і точно не за контуром. Стріляють зовсім поруч. Ось, знову. Я почав узуватися. «Що це?» – злякано спитала Віра. Наступної миті повітря розірвав короткий, босовитий звук вибуху. «О, Господи!» – вирвалося в мене. На ходу, застібаючи пояс із кобурою, кинувся до дверей. Гілю, позвала мене Віра і додала, коли я обернувся вже у дверях. «Обережно!» Я прочитав це слово за рухом її губ, бо воно майже повністю потонуло у звуці ще одного потужного вибуху. «Замкни двері!» – крикнув я. У своїй кімнаті заплакала Ельза. Я мчав до центру табору. Дуже скоро став помічати інших людей, які теж бігли на звук. І всі у напрямку плацу. Аж ось трохи попереду праворуч побачив Ірму. «Що там сталося?» – запитав я, наздогнавши її. «Яке слайно!» Залишалося ще метрів сто. Але вже було видно, що Ірма мала рацію. На плацу лежали трупи багато, розкидані по бетону серед кривавих розводів. Окремо від інших тіл темніло щось невелике, мені здалося чиясь нога. Що ж тут сталося? пробурмотів я. Навколо швидко зібралася юрба. Нам з Ірмою довелося проштовхуватися якісь офіцери вже взялися відтісняти натовп, поспіхом виставляючи оточення довкола місця події. «Хто стріля?» – голосно запитала Ірма, ні до кого не звертаючись. «Той хлопець!» – відповів хтось, показавши вбік бік самотнього тіла, що лежало на самому краю плацу. Немов купа одягу. «Почав смалити по всіх, без розбору. Дві гранати кинув, потім його пристрелили». Ірма стрімко пішла крізь юрбу, спритно розтовхуючи людей ліктями. Я ледве встигав за нею. Ми обійшли плац по периметру і нарешті зупинилися, зазираючи через плече хлопців з оточення. Бігали санітари. На ноші вантажили поранених. Стрілець тепер був зовсім недалеко від нас. Він був іще живий. Над ним метушилися медики. Хтось відкинув у бік його наплічних і став зрізати одяг. Відкрили валізку з дефібрилятором. «Руки! Розряд!» Черевики на хлопцеві сіпнулися. Пролунало тихе, марно. «Новий розряд!» «Аго!» Я обернувся. Ірма показала мені очима на наплічних стрільця, що лежав поряд. «Бачиш?» «Але я не розумів, на що вона показує». Тоді Ірма присіла, оперлася руками об бетон і підтягла наплічник за розрізану лямку. І тут я побачив. Поряд з емблемою корпусу і написом «Біорота» на наплічникові віднілося іменна латка з єдиним словом – «Окамура». Я подивився на Ірму, але вона мотнула головою, ніби кажучи «не тут». І одразу підвелася, пірнаючи в юрбу. Щойно ми опинилися за спинами конкістадорів, я схопив її за лікоть. «Ірмо!» В голові вертілося тільки одне запитання. І відповідь мені не була потрібна, бо я і так знав. «Це через пилок?» «Що ти мелиш?» Вона витріщилася на мене здивовано чи навіть обурено. «А що тоді?» «Позавчора він блював так, ніби вугілля жеся а сьогодні з'їхав з глузду. «Досить нести маячню. Краще допоможи мені. У капрала в кімнаті повну порошку, якщо його знайдуть». «Та байдуже, Ірмо, плював я на твій пилок. І на Нобелівську премію теж. Скількох людей ви встигли підсадити на це?» «Що?» «Скільки людей у таборі скуштували пилок? Давно ти продаєш цю Гедоту? «Яка різниця? Я кажу тобі про інше». А я про це, минулої ночі, моя віра дивно поводилася. І якщо я дізнаюся, що вона теж, то що? Ірма виключно з холодним презирством подивилася на мене. І я думала, ти вчений, а ти не здатен просто подумати логічно. Якби від пилку люди стріляли одне в одного, то одна половина табору вже застрілила б другу. Бо я, лейтенанти, продаю пів кіло на тиждень. Пів кіло на тиждень? Пів кіло на тиждень невідомої речовини біологічного походження на чужій планеті. Знаєш, хто ти? Ти божевільна. Послухай мене. Ірма наблизилася, але я відсахнувся, як від заразни. Ви чокнуті, Ти, цей прибацаний Окамора і той товстун Алекс, який калічив людину, щоб більше на ній заробляти. Ви ідіоти, що не розуміють, куди потрапили. Вона спалахнула на цих словах і стиснула губи. А я просто повернувся і побіг додому. Віри Ельзи вже не було. Спочатку я хотів подзвонити Вірі, але передумав. Однаково не зізнається. І побіг у ванну. Чомусь подумав, що знайду пилок саме там. Навіть здалося, що бачив пакетик на полиці поміж вірених керемів. Але у ванні нічого такого не виявилося. Халат, звісно ж. Він висів у нашій спальні. Я побіг туди і ретельно обшукав кишень. Порожньо. Галат пахнув вірою. Такою рідною вірою, неймовірно дорогою мені і близькою, попри все. Добре, а якщо це не пилок, а щось інше? Наприклад, кокс. Хай навіть звичайний земний кокс. Де він може бути? Не пішла ж вона на курси з пакетиком наркотиків в кишені? Потрібно шукати вдома. Трюмо. Її куртка, джинси в шафі, сумочка. Я навіть заліз під матрас. Нічого. Може, мені і справді здалося? Вона просто була у ванні. Хотіла спати, світло було в очі. Але її зіниці, вони були ненормально розширені, хіба ні? А сила, з якою вона мене штовхнула? Хоч, може, я просто вступився? Знову повернувся у ванну прокручуючи багато разів те, що сталося вночі. Кров. У неї з носа текла кров. Знову відчинивши дверця та шавки, я задумливо оглядав вірно полиці. Ніхрінна! Нічого такого, у чому можна тримати порошок, не кажучи вже про пакетики з пилком. парфуми, крем для рук, зубна нитка, назальний спрей. До речі, кров могла текти саме через спрей. І він досить сильно сушить слізову оболонку. Ця думка знову змусила засумніватися у моїх підозрах. Що я знаю про пилок? Чому вирішив, що Віра сидить на ньому? Мабуть, треба було подивитися Ірмані дослідження, щоб хоч щось зрозуміти. Адже я навіть не уявляю, який механізм його впливу. І, чесно кажучи, чи є взагалі наркотичний ефект? І який він? Я теж не знаю. Вочевидь, є ефект допінгу, це так. І ще пилок ніби підсилює регенерацію. Це якщо Ірма не бреше. Раптом я зрозумів, що повинен перевірити це, чи бреше Ірма. Або, може, не бреше, а просто перебільшує цілющі властивості. Я відразу машинально потер заніміло кість. Ні, про це поки що не йдеться. Мені просто потрібно зрозуміти, з чим ми маємо справу. І якщо вже хлопець, який сидить на пилку, Перестріляв купу народу, а ще я підозрюю в його вживанні власну дружину. Мені просто необхідно дізнатися про цю гедоту все, що можна».